Поточний склад ворогів Сонечко сиділо на впочепки у вологих кущах, у присмирку, що наближався до заходу сонця, і стежило за поточним складом ворогів. Четверо чоловіків – жінка та перевертень. Вона провела набагато більше часу, ніж хотіла б, затамувавши подих, скрадаючись і прослизаючи крізь мокру рослинність. А ще брудні підземелля, павутиння на горищах, канави, підвали та каналізації. Вона воліла б сидіти на видноті в сухій кімнаті у зручному кріслі, легко дихати і щоб до її думки ставилося дуже серйозно. Як кардинал Дзиска. Але Яків мав рацію. Ніхто не збирався робити ворога Божого кардиналом і настав час зміритися з цим. Зрештою, хто обирає собі місце? Тебе просто впихують у щелину, яку світ знаходить для тебе, залежно від везіння і того, що ти вмієш робити. Сонечка була природженою шпигункою з найгіршим везінням, яке тільки можна було собі уявити. Тож вона трималася непомітно. Як завжди в тіні, як завжди здебільшого затумувавши подих і згорбивши плечі від холоду, дивлячись крізь мокре листя на вогонь. Четверо чоловіків і жінка сиділи по один бік від нього, трохи перемовляючись, передаючи пляшку, поглядаючи на паруючу каструлю і гостричи чималий арсенал зброї. Перевертень сидів осторонь з іншого боку, і все, що у нього було – це маленький ніж, на лезі якого підморгували відблиски вогню, поки він обтесував палицю. Не надто зловісне заняття, але в його виконанні виглядало не менш моторошно, ніж складання черепів у купу. Можливо, коли ви знаєте, що хтось може будь-якої миті перетворитися на слиняве чудовисько розміром з бика, все, що він робить, здається зловісним. Сонечко зітхнуло, аж внизу живота защемило. Друзів вона наживала роками, натомість нові вороги з'являлися як гриби після дощу. Визерни вранці у вікно, а їх там десятки. Не те, щоб у неї було вікно, звісно. Здебільшого її тримали в підвалі. Згадавши про гриби, вона висмикнула ще кілька чернечих тривог, що росли серед куріння, і додала їх до своєї жмені. Така кількість не вб'є нікого, хто їх з'їсть. Але вони будуть надто зайняті срачкою, щоб ганятися за потенційними імператрицями або за невидимими ельфійками, якщо вже на те пішло. Вона роздумувала, як найкраще підкинути їх до рагу, коли її вуха нашурошилися від цокоту копит. Вона затамувала подих і залізла глибше між корінням. Четверо чоловіків і жінка потягнулися за зброєю, але побачивши вершників, що виїхали з-за дерев на світло, посміхнулася так, як посміхаються людям, яких очікують. Значить, ворогів побільшало. Сонечко тихо похитало головою. Зважаючи на те, як сильно вона намагалася сподобатися, було дивно, як їй вдавалося наживати собі ворогів. Вона нарахувала вісьмох вершників на чолі з чоловіком у великому золотому плащі, високо накинутому на плечі і на задню частину норовливого бойового коня. У цирку Сонечко дізналася, що зазвичай про характер людини можна судити з того, як вона поводиться зі своїми тваринами. По тому, як цей хлопець у плащі натягував вішки, вона вирішила, що він справжній мудак. Та й його товариші виглядали не краще. Серед них був високий, кислявий, довговолосий виродок, який витріщався на все так, наче хотів це з'їсти. І пара усміхнених жінок з однаковими голоними головами, обличчями різкими, як ковалда, що мали виразно чаклунський вигляд. Отже, у неї було до 14 ворогів, цілеспрямованих, сильних і підготовлених. Перебування у вологому чагарнику рідко колись здавалося таким привабливим, але якщо вона нічого не зробить, вони схоплять Алекс завтра, ну або післязавтра. Тож сонечко набрало повні легені повітря, міцно стиснуло пальці навколо своїх чернечих тривог і шмигнуло ближче. – Герцогусаво! – гукнув виродок зі штопором, підводячись з посмішкою «Пройди світа». – А де решта? – запитав той, що у плащі. Голос у нього був шовковий і медовий. Отже, це був Сава. Двоюрідні брати Алекс, безумовно, мали деяку екстравагантність, коли справа доходила до пошиття одягу. Сонечку хотілося б більше екстравагантності у своєму одязі, але шпигунство дійсно вимагає стриманого вигляду. «Джені Обіцянка та її хлопці на узбережжі», – сказав Штопор, – «а зграя Анджело вирішила на пошуки в інший бік». Ніби шанси і так були недостатньо поганими. «Ми послали людей, щоб повернути їх назад», – чоловік зробив паузу – Облизав губи, дивлячись на переверння. «Тепер Дейн відчув її запах!» «Вона не одна», – сказав Дейн, навіть не відриваючись від цього острогання. Його голос був як зіткнення айсбергів із розлюченою зграєю ведмедів, і від нього у сонечко на шиї затремтіло волосся. «Хто з нею?» – запитала одна з близньочих чаклунок, і в її звужених очах зблиснув вогник. «Судячи із запаху, ельфійка!» Перевертні мають смертельну гострий Віга могла винюхати сонечко, навіть коли не могла її побачити. Вона казала, що в неї солоний ельфійський запах, що сонечко вважала несправедливим, бо Віга пахла, як вогка скирта сіна. Тому вона намагалася триматися з вітряного боку, продираючись крізь траву ближче до вогню. «Ельфійка?» – презирливо скривився сухорлявий чоловік. «Тут?» Тепер Дейн підняв голову від ножа, і вогняне світло підсвітило застереження, витатуювані на його кремезному обличчі. «Я знаю, як пахне ельфійка», – прогарчав він тепер з додатковим відтінком слинявості. «Цей солоний ельфійський запах!» «Чорт забирай!» – пробурмотіла сонечко, відчуваючи бажання понюхати свої пахви, щоб довести, що він не правий. «Ну що ж!» – Саво вмустився біля вогнища, складки золотистої тканини розкинулися навколо нього. «Думаю, ти впоришся з однією маленькою дівчинкою і однією солоною ельфійкою». «О, побачимо!» Зіткнула сонечко, поки найманці змагалися, хто з них найзухваліше засміється. А вона зробила ще один вдих, ще глибший, і затримала його побігши через відкриту місцевість до коней. Молодий хлопець зняв з них сідла і зв'язував їх разом. Але тварини відчували, що вона наближається, і занепокоїлися. Великий жеребець сави пирхав і щіпав кубилу поруч. Хлопець поплескав їх, заспокоїв, і сонечку стало трохи його шкода. Хтось завжди виявляється винним. На неї свого часу звалили набагато більше, ніж вона заслуговувала. Але їй було не так шкода його, як було шкода себе, якби їй задавив той бойовий кінь. Тож вона не вперед і взяла його кінджал, а потім шарпнула його за вухо, так що він відсахнувся, забравши піхви з собою і залишивши їх з голим лезом. Вона пригнулася під його рукою, поки він озирався, потираючи вухо, а потім опустився на коліна з мотузкою, щоб стриножити коней. Він робив це дуже сумлінно, туго затягуючи вузли і ретельно перевіряючи кожен з них. Його проблема полягала в тому, що сонечко йшла за ним. У неї починали боліти ребра від того, що вона так довго затримувала дихання. І вона розпилювала кожен вузол його власним кинджалом, як тільки він закінчував його. Він підвівся, ляснув в долоні, дуже задоволений своєю роботою. Сонечко підскочила до жеребця, той закружляв, насторожений, скосивши одне око в її бік. «Що за...» Хлопець помітив свої порожні піхви. Потім він побачив, що у найближчого коня підрізані вузли. Потім він побачив, що вони всі порізані. Викрасти коней було б найкращим виходом, але зараз вони всі були розлючені, штовхалися без сідол, а ті виродки біля вогнища спостерігали. Іноді треба просто відкинути свої плани і поплисти за течією. Коли хлопець попрямував до коней, сонечко вибачило-возморщилося, виставило один чобіт, щоб зачепити його гумілку, і примусило його розпластитися на траві. Потім вона ще більш вибачило-возморщилося і з усієї сили вдарила коня Сави по крупу. Той став дибки і зірвався з місця як стріла, з обрізаними мотузками, що звисали по боках. Решта коней, досі зв'язнені мотузкою і з ржанням, рвонули за ним галасливою зграєю. «Ти клятий дурень!» Загарчав Сава, підскакуючи, і Сонечко довелося трохи крутнутися навколо нього, щоб уникнути зіткнення. Вона могла б ударити його ножем, коли він проходив повз, але Сонечко ніколи не любила різати людей, якщо можна було цього уникнути. З її досвіду, чим більше ти штрикаєш ножем, тим скоріше штрикнуть тебе. «Поверніть коней!» – прогарчав сухарлявий чоловік, махаючи рукою на інших. «Я не винен. кричав хлопець. «Хтось крав мій кінжал!» «Вона тут!» Раптом Дейн навис над сонечком, великий як будинок. Біла стружка від його стругання розсипалася йому по грудях. Ельфійка, Я відчуваю її запах!» Сонечко теж відчуло його запах. Навіть затамувавши подих, вона відчула запах сіна, ще більш різкий, ніж у вігги. Він смикнув головою в бік, зробив різкий крок уперед. Сонечко довелося пригнутися під його розмашистою рукою і прослизнути за ним. І легені розривалися, тож вона зробила один швидкий вдих, поки його маса відгорожувала її від інших, які зрештою були повністю зайняті гонитвою за кіньми. Потім вона навшпиньки обійшла подузі, залишаючись позаду нього, коли він повільно повернувся. "Де ти, бешкетниця?" прогарчав він, і вона почула, як він вдихає повітря, принюхуючись до її запаху. «Виходь, хоть маленька Локі". Вона сховалася Гризнулася одна з чаклунок. «Але я знайду її!» Вона торкнулася якогось кристала на ременці на її шиї, заплющила очі і почала щось бурмотіти. Але обірвалася на писку, коли сонечко сильно штовхнуло її в спину, і та полетіла обличчям прямо в багаття. Перевертень схопився обома величезними руками за повітря, де щойно була сонечко. Але вона вже присіла, проскочила між його широко розставленими черевиками і вислузнула з полум'я, кинувши жменю чернечих тривог у рагу і перестрибнувши через чеклунку, яка крутилася, намагаючись вибити вуглинки з мішкуватого одягу. Справді, якщо ти одягаєш мантію на полювання, то сам винен у всьому, що з тобою станеться. «Сестро!» Закричала її сестра-близнючка, несамовито озираючись на всі біч, і простягнула долоні. Вітер, що з'явився ні звідки, пронісся хвилою по траві, закрутивши стебла. На щастя, сонечко причаїлося на самому краю пориву, і він лише смикнув її за рукав, нашурошив вуха і ледь не звалив з ніг. Вона не потребувала подальшого заохочення і щодуху побігла по лінії дерев. Почула швидкі кроки позаду, але не сповільнилася озирнутися, затимувала подих, хоча серце калатало, а у вухах дзвеніло, і сковзнула на у кущі, звідки почала. Дейн переслідував її, пересуваючись на карачки, по відкритій місцевості. Більше схоже на тварину, ніж на людину. Вона зробила ще один швидкий вдих, а потім вислизнула поміж дерев. Вона чула, як він продирається крізь кущі позаду неї, і його слиняве гарчання було майже не схоже на голос. «Де ти, золона курва?» Барон Рікард міг би вважати це порушенням етикету, але вона вирішила не представлятися. Натомість попетляла крізь дерева все ширшими колами. Крики Сави та його найманців стихали в долині. Ведучи перевертня у спіральному танці, крізь потемнілий зелений ліс, аж поки він не перестав розуміти, яким слідом він іде. Вона перевела дух, притиснувшись до темного боку стовба дерева, миттєво зникла з поля зору і вислизнула, залишивши його огризатися, гарчати і сопіти в темряві. Сонце майже повністю зайшло, тож тіней не бракувало. Алекс. різко гукнула сонечко, хапаючи її за лікоть. Ти повернулася. Алекс усміхнулася до неї, що трохи вгамува паніку сонечка. Мабуть, приємно мати переможну усмішку. Це сонечко, та про яку я вам розповідала. Чоловік і жінка притиснулися одне до одного на сидінні воза, шоковані раптовою появою сонечка, або шоковані тим, що змогли розгледіти на її обличчі. Вона опустила голову, насунувши капюшон. «Нам треба йти!» – пробурмотіла сонечко, відводячи Алекс подалі від дороги, подалі від воза, подалі від світла смолоскипів. «Нам треба йти!» – крикнула Алекс через плече. «Сподіваюся, ви знайдете свого хлопчика!» Потім тихо до сонечка. «Ти сердишся на мене?» «Так!» Сонечко розсердилося, що Алекс наразила себе на небезпеку. А може вона злилася на себе за те, що дала їй можливість наразити себе на небезпеку? Злилася більше, ніж мала на це право чи причину?» Тобі треба було ховатися, як я тобі й казала. Ми не можемо всі стати невидимими. Я думала, що зможу навчитися деяким речам. Я хотіла бути корисною. Сонечко подумала, чи не сказати, що це для неї вперше. Але Алекс здавалася трохи пригніченою, тож вона не наважилася. Хоча її пригнічений вигляд був досить зворушливим. То ти і була? Сказала вона, відпускаючи руку Алекс, потім відчула невелику провину і безпорадно потріпала брудну куртку в тому місці, де вона її поміяла. Іде війна між графом Нікчиша і графіною, Алекс зморщила обличчя. Ні, забула звідки? За що воюють? Якісь примхи багатіїв, мабуть, вони ж не такі, як ми, агаш? сказала майбутня імператриця Троє. І я буду поливати брудом правлячий клас, аж допоки моя дупа не опиниться на троні. Сонечко пирхнуло. Здавалося, вона не могла довго сердитися на Алекс. Що ще? Троє там, Алекс сказала на темні пагорби. У мене є трохи хліба. Вона простягнула черствий на вигляд кавалок і в шлунку сонечко голосно забурчало. До цього моменту вона не усвідомлювала, наскільки зголодніла. «Дякую», – пробурмотіла вона. «Це їм дякую, мабуть». Алекс смикнула головою в бік воза, що занурювався у темряву позаду них. «У них було небагато». Сонечко заплющило очі і відірвало шматочок. Хліб був жорстким, хліб був сухим, хліб був смачним. Вона повільно проживала і повільно проковтнула. «Ти знайшла їх?» – запитала Алекс. «Тих, хто нас переслідує?» «Так. Скільки їх?» «Кілька». Вона хотіла розповісти про всю зброю, про худорлявого чоловіка із сировими очима, і про чаклунок близнюків, і про Дейна. Але Яків іноді казав, що ніхто не хоче чути всю правду. Тож вона обмежилася лише хорошими новинами. «Я їх трохи сповільнила. Як це ти зробила?» Розігнала їхніх коней, отруїла їхні рау. «Нагадай мені не дратувати тебе». Я б не стала троїти тебе за те, що ти мене дратуєш. Фух. Я б просто покинула тебе і дозволила долі йти своїм шляхом. Ого? Там був твій двоюрідний брат, Сама. Алекс підвела очі. Який він? Здавався дуже милим загаліто, зовсім не схожим на своїх братів. Справді? Ні, не зовсім. Такий самий гівнюк, а може й гірший. У нього був найдурніший плащ. Алекс почухала нігтями скроні. Усе життя мрієш бути особливою, мати десь сім'ю, а потім тебе знаходять і виявляється, що ти особлива. Настільки особлива, що вони хочуть тебе вбити, щоб вкрасти твій спадок. Є ще твій дядько. Герцог Міхаїл? Якщо він повернувся до священного міста живим, і мої брати не вбили його звідтоді. Якщо він відплив за Анкони, як ми і планували, він може бути втроги, сказала сонечко, все ще намагаючись не випускати з голови хороші новини. Готується до твого приїзду. З тією твоєю подругою, леді, якась там. Леді Сівіра. Можливо, напевно. Сподіваюся. Алекс здавалася не надто переконаною. Як ти це робиш? Сонечко озирнулося на візок, де в темряві мерехтіло кілька смолоскипів. Заводиш друзів. Почни говорити і побачиш, що вийде. Розкажи їм історію, яку вони хочуть почути. Ніхто не хоче слухати мою історію. Алекс знизала плечима. Тоді розкажи їм іншу. Я погано брешу. Тоді опусти всі погані частини, поки не залишиться тільки хороше. Якщо я опущу погане, то буде лише тише. Сува ухнула десь на деревах низько і самотня. Я ніколи не вміла заводити друзів. Настала тише, коли вони пробиралися крізь темряву, що згущалася. Сонечко відчуло, як Алекс подивилася на неї, а потім відвела погляд. Одну подругу ти завела, сказала вона.